Зуби і пальці. «Часу обмаль. Треба діяти швидко!» Глокта кивнув Северарду, на що той всміхнувся і стягнув мішок з голови Зепа Дантойфеля. Тойфеля. був дуже величавим чоловіком. Його обличчя вже почало пухнути від синців. «Що це все означає?» Загорлав він із вдаваним обуренням і бравадою. «Ви знаєте, хто я такий?» Глок та пирхнув. «Звичайно, знаємо. Невже, ти гадаєш, ми тільки те й робимо, що навмання хапаємо на вулиці першого ліпшого?» «Я придворний мініцмейстер», – завирішав в'язень, намагаючись звільнитися від своїх пут. Практик Фрост і далі дивився на нього без жодних емоцій, склавши руки на грудях. Тим часом заліза вже жаровні почало червоніти. «Як ви смієте?» «Та скільки можна переривати?» крикнув Глокта. Фрост люто копнув Тойфіля в гомілку, і той зойкнув від болю. «Як наш в'язень підпише заяву зізнання, якщо в нього зав'язані руки? Звільніть його, будь ласка!» Тойфіль підозріло роззирався, поки Альбінос розв'язував йому зап'ястя. Аж тут він помітив сікач. Нагострене до дзеркального блиску лезо аж сяяло у різкому півсвітлі лампи. Прекрасна річ. І тут ні додати, ні відняти. Тобі б він не завадив, правда, Тойфілю? Впевнений, що тобі хочеться відрубати мені голову. Глокта майже сподівався на те, що він це зробить. Його права рука, здавалося, тягнулася до сікача, але натомість лише відпихнула заяву зізнання. «Ого!» – мовив Глокта. «Так, мініцмейстер у нас праворукий. Праворукий». Прошипів Северард вуха в'язню. Тойфель прищурено дивився на інший бік столу. «Я знаю тебе. Ти Глокта, так? Тебе схопили у гуркуля, а потім катували. Зандан Глокта, правильно? Ну що ж, повір мені, цього разу ти догрався. Тут і до ворожки не треба йти, коли Верховний Суддя Маровія дізнається про це». Глокта зірвався на ноги, аж стілеч скрикотнув по плитках. Його ліва нога люто запекла, але він на це не зважав. «Поглянь на це!» Прошипів глокта і широко розкрив рота, щоб наляканий в'язень міг добре роздивитися його зуби. «Або на те, що від них залишилось. Ти бачиш? Бачиш? Коли вони рвали зуб зверху, то залишали знизу, а коли рвали знизу, залишали зверху, і так по всій щелепі. Бачиш?» Глокто розсунув щоки пальцями, щоб тойфелю було краще видно. «Вони робили це маленькою стамескою. Відламували щодня по шматочку. Це зайняло місяці». Глокто силовано сів, а тоді широко всміхнувся. Блискуча робота, правда? Яка іронія! Залишити половину зубів так, щоб з них не було ніякого пуття. Зазвичай я їм тільки суп». Мініцмейстер зглитнув. Глокта помітив, як по його шиї прокотилася крапля путу. І зуби це був лише початок. Щоб ти знав, я змушений навіть стяти, сидячи, як жінка, в 35 років не може самостійно підвестися з ліжка. Він відкинувся на спинку крісла і, скривившись, випростав ногу. Кожен мій день це маленьке пекло, кожен день, отож, скажи мені. «Ти справді вважаєш, що мене можуть налякати твої дурнуваті погрози?» Глокта неспішно вивчав свого в'язня. «Вже геть не такий впевнений, як був до цього. Зізнайся, – прожепутів він, – і тоді ми зможемо відправити тебе до Енглії і знайдемо навіть ще трохи часу на сон». Обличчя Тофіля поблідло майже як у практика фроста, проте він не зронив ні слова. «Незабаром сюди явиться архілектор. Найвирогідніше він уже в дорозі. Якщо до того часу зізнання не буде, ми всі відправимося в Англію, і це в кращому випадку». Глокта взявся за свою палицю і підвівся на ноги. «Мені подобається вважати себе митцем, але мистецтво потребує часу, а ми згайнували піввечора, шукаючи тебе по всіх борделях міста». На щастя, практик Фрост має гарний нюх і чудово орієнтується на місцевості. Він може зачути щуравку пігною. «Щуравку пігною», – повторив Северар, чиї очі яскраво блищали у сяйві жаровні. «У нас жорсткий графік, тому дозволь мені сказати прямо. Ти зізнаєшся в наступні десять хвилин». Тофіль фиркнув і склав руки на грудях. «Ні за що». «Тримайте його». Фрост схопив в'язня ззаду і, вчепившись в нього залізним хватом, притиснув праву руку до боку. Северард взявся за його ліве зап'ястя і розчепирив пальці на підряпаному столі. Глокта стиснув гладеньке руків'я сікача і потягнув його до себе, шкрибучий лезом по дереву. Він поглянув на руку Тоефіля. «Які гарні у нього нігті! Такі довгі і блискучі! З такими нігтями в копальні не надто набрацюєшся!» Глокта високо здійняв сікач. Чекай, завулав в'язень. Бах. Важке лезо глибоко врізалось в стільницю, акуратно відтявши ніготь на середньому пальці тойфеля. Він задихав частіше і на його чолі заблистіли краплі поту. Ось тепер ми побачимо, що ти насправді за чоловік. Гадаю, ти здогадуєшся, до чого все хилиться, мовив глокта. Так вчинили з одним капралом, якого схопили разом зі мною. Відрізали щодня по шматочку. Але ж і сильним він був чоловіком, дуже сильним. Вони дійшли вийш ліг тепер, ніж він помер. Глокта знову здійняв Сікач. «Зізнавайся!» «Ти не можеш!» «Бах!» Сікач відтяв Тойфілю самий вершечок середнього пальця. На стіл полилася кров. Очі Северарда сміхались у світлі лампи. У Тойфіля відвисла щелепа. «Але біль прийде пізніше». «Зізнавайся!» – загорлав глокта. «Бах!» – сікач відтяг вершок безіменного пальця Тойфіля і невеличке кружальце середнього пальця, яке, трохи покотившись, злетіло на підлогу. Обличчя Фроста здавалося висиченим із мармуру. «Зізнавайся!» «Бах!» – кінчик вказівного пальця Тойфіля злетів у повітря. Його середній палець поменшив на одну фалангу – Глокта зупинився, витираючи піт зі свого чола за тильним долоні. Його ногу корчило від напруги, на плиточки з рівномірним кап кап скрапувала кров. Той дивився на свої скорочені пальці з широко розплющеними очима. Северард похитав головою. Блискуча робота, інквіторе, він пустив одне з коржалець плоті по столу. Яка точність? Я в захваті. – закричав мініцмейстер. «О, а оси пришел Биль!» Глокта снова сдиняв сикач. «Я зазнаюсь!» – заверещав Тойфель. «Я зазнаюсь!» «Прекрасно!» – весело сказал Глокта. «Прекрасно!» – сказал Северард. «Прекрасно!» – сказал практик Фрост.